Саме перед ударом Една почувалася незвично здоровою й щасливою. Її відпуска скінчилася, рахунок у готелі був оплачений, а баліза лежала на станційній платформі. За годину вона сиділа, сонце припікало їй непокриту голову, милуючись пейзажем. Перед нею було зелене, заросле травою озеро, що виблискувало діамантовими іскорками, а позаду нього височили снігові вершини гір. Вона провела чудові три тижні лазячи по горах у чудовій англоамериканській компанії. Їй здавалося дивним повертатися до цивільного одягу і вдягати спідницю і шовкові панчохи після шортів і підбитих цвяхами черевиків. Грешта на напередодні, а вона вирішила затриматися на добу на самоті. Їй було шкода їхати, почасти тому, що вона збиралася не додому, а просто назад. Приваблива 22-річна сирота, позбавлена родичів і друзів. Вона відчувала, що дорого заплатила за свободу. Раптом вона відчула сонячний удар через висоту, Повітря було холодним і бадьорим, і вона не помітила жару сонячних променів. Вона відчула сильний біль у задній частині шиї, супроводжуваний нападом нудоти. Коли білосніжні вершини гір потемніли і захиталися, вона відчула страшну паніку. «Я можу захворіти одна серед іноземців». Потім усе розпливлося. Розплющивши очі, вона виявила себе в холодній напівтемряві простенького залу очікування, і жінка в чорному сарафані піднесла склянку холодної води до її губ. Люди дивилися на неї з цікавістю і говорили з нею, але вона не могла зрозуміти ні слова. На щастя, незабаром їй стало краще, і вона змогла винагородити своїх добрих самаритян – але після того, як вони відійшли, їй знову стало недобре, коли вона злякалася, що її обікрали, поки вона лежала непритомна. Але оглянувши сумку, вона побачила, що квитки, гроші і паспорт залишилися на місці. Тепер їй нестерпно захотілося виїхати. Уперше в житті вона відчула жах безпорадності в незнайомому місці – Раптом пролунав сигнал і над платформою закружляли клуби диму паровоза. Почувся рев і до станції прибув поїзд. Провідник на силу знайшов місце для Едни, хоча воно було зарезервоване. У купе вже перебувало шестеро людей. Він вибачився перед Вечною Леді в глибокій жалобі, яка, здавалося, була обурена новою пасажиркою. Пронизливо пролунав свисток, і потяг почав неспішно рухатися назад до Англії. Крім прикордонних станцій, була лише одна зупинка в Мілані перед Базелем, де Ені належало пересісти на експрес до Кале. Сім'я, батьки і 12-річна дочка сиділа з того ж боку купе, що вона. Напроти сиділи... Симпатична дівчина в чорно-білому, здавалося, вона наслідувала кінозірку. Поряд із нею типова британська стародіва і дама обурена вторгненням Едни. Під вуаллю, закутана в чорне, вона була суворою, лякаючою персоною, з носом, що нагадує дзьоб, і сердитим зарозумілим поглядом. Зараз грізна дама приймала гостя, Блідого чоловіка з мертвими очима, бородою-лопатою і в окулярах. Поки вони говорили напівголосно, Гедна спостерігала, як стара напружується, намагаючись підслухати. Вона також помітила, що дама в жалобі, роздратовано дивиться в її бік і щось неголосно повідомляє компаньйону. Відчуваючи їхню ворожість, Гедна заплющила очі і зрозуміла, що чоловік залишив купе лише з того, що гортаний шепіт припинився. Рух поїзда навіяв на неї легкий сон. Її транс перервав провідник, який сунув голову в купе і крикнув щось. На що ніхто не відгукнувся. Лише стара діва торкнулася одну за руку. «Ви англійка?» – запитала вона хриплуватим приємним голосом – у вагоні-ресторані приготовлено чай. Ходімо. Ведни боліла голова, тому вона з радістю пішла за супутницею. В коридорі, дійшовши до наступного купе, вони побачили всередині нього розпростерту на сидінні жінку, обличчя якої було вкрите шарамами. Її обличчя і лоб були забинтовані, її хрест-нахрест заклені пластиром по діагоналі – Відчула до підборіддя. Про хвору дбали блідий чорнопородий чоловік, який нещодавно завітав до їхнього купе, і медсестра, вбрана як черниця. Її обличчя було похмурим і відразливим, жорстоким виразом рота, тому було важко уявити її сестрою милосердя. «Як жахливо захворіти в дорозі!» – здергнулася Една, – Згадавши недавній удар, її супутниця змогла розповісти їй усе про хворобу. Мабуть, вона належала до тих, хто збирає інформацію. У долині, вище, сталася автомобільна аварія. Обличчя бідолахи жахливо порізане, її голова розбита, тому її везуть до Мілана на операцію. Доктор щойно розповів це баронесі. Стара діва розповіла це, поки вони йшли через переходи між вагонами, і нарешті прибули до переповненого вагона ресторану. Забившись у кут, вона захоплено дивилася на брудну скатертину, тоненькі скибочки масла і вишневий мармелад. Як чудово, вигукнула вона. Дама була непоказною. З середніх років позбавно смаку одягнена, прісна, немов вівсянка, але в ізгасних очах часом миготіли юні іскри. Една дізналася, що її співвітчизницю звали Вініфред Берт. Вона два роки працювала гувернанткою в аристократичній сім'ї, а зараз уперше вирушала в відпуску. Едно здивувало, що в цій немолодої леді «Батьки все ще живі. Мама з татом пишуть, що говорять тільки про мій приїзд», – розповіла міс Берт. «Вони радіють, як діти. І разом з ними радіє Раф. Це стара англійська вівчарка. Він не чистокровний, але дуже славний і відданий мені. Він розуміє, що я приїжджаю, але не знає, коли саме». Тому зустрічає кожний поїзд. Мама пише, що він завжди повертається, опустивши хвіст. Це означає тугу і печаль. Вони обидва уявляють, як він зрадіє, коли я приїду. А це буде завтра. Една відчула клубок горлі при думці про цю зустріч. Вона ясно уявила собі пса, Кошла того дворняшку з сяючими очима кольору бурштину Про батьків вона теж дізналася Батько був шкільним учителем Вийшовши на пенсію 65 років Він почав вивчати іврит заради власного задоволення «Після відпуски ви повернетеся назад?» – запитала Една «Так, але не на колишню роботу» Міс Берт подивилася навколо і знизила голос. Я поїду свідчити у справі про вбивство. Я не називаю імен, але я була гувернанткою в дуже високопоставленій родині. Ви не уявляєте, яку владу вони мали. Виконували всі їхні бажання. Їм навіть не потрібно було вимовляти їх в голос. Достатньо було лише мигнути. Але, незважаючи на цю абсолютну владу, у місті завелося кілька комуністів. І їхній лідер, молодий чоловік, звинуватив мого роботодавця в корупції. Боюся, що він мав рацію. У замку сталася жахлива сцена, і мій роботодавець застрелив цього юнака. Я сама це бачила». «Ви бачили вбивство?» – ахнула Една. «Який жах! Люба, спочатку це було жахливо, але пізніше стало хвилюючою пригодою. Життя таке цікаве, у ньому стільки всього трапляється. Усі намагалися замовкнути і заявити, що сталося самогубство». Але, звісно, я наполягала на тому, щоб правосуддя перемогло. Ви не уявляєте, як на мене накинулися. Діти жбурляли в мене каміння на вулицях, у магазинах відмовлялися мене обслуговувати, навіть поліцейські злилися на мене і, напевно, спеціально влаштували плутанину з квитками. Яку плутанину запитала Една. Я замовила квиток другого класу, але коли я підійшла до поїзда, мені сказали, що моє місце вже зайняте. Але баронеса виявилася дуже доброю і запропонувала мені їхати з нею в першому класі, пообіцявши залагодити питання з квитком. Мені було ніяково, оскільки... «Вона родичка мого роботодавця». Една зрозуміла, що аристократична дама в чорному була баранесою, яка анулювала свій квиток заради міс Берд. Однак вона вже втомилася від зізнань міс Берд. Коли вони повернулися в купе, їй захотілося тиші. «Не заперечуйте, якщо я помовчу», – запитала Една. У мене після сонячного удару голова розколюється. Щоб задовольнити цікавість міс Берд, вона коротко описала їй напад хвороби. Їй здалося, що баронеса прислухається до її розповіді з таємним інтересом. Міс Берд запропонувала аспірин, від якого Една задрімала. Вниз, вниз вона занурювалася в сон. Раптом вона відчула поштовх, її серце підскочило, немов вона зробила кроку прожнечу. Розплющивши очі, вона зніяковіло озирнулася навколо. Міс Берд зникла. Една здивувалася раптовому відчуттю самотності. Баронеса дрімала в кутку. Оскільки нерви Едни були на межі, їй привиділося, що пасажири в не люди, а щось на кшталт манекенів. Родина читала різні сторінки однієї тієї самої газети. Батько був високим і чисто поголеним. У матері був короткий чубчик і замкнутий вираз обличчя. Донька носила дитячі шкарпетки, але її обличчя виглядало дорослим. Оскільки вони залишилися мовчазними і нерухомими, Една перемістила погляд на вродливу блондинку – що нагадувала манекен у вітрині. Здоровий глуст підказував Едні, що міс Берд вийшла вмитися і скоро повернеться. Вона подивилася на годинник, щоб помітити час її відсутності. Вона повернеться за п'ять хвилин разом із добротою, цікавістю та розповідями про сім'ю і дім. П'ять хвилин минуло, десять, п'ятнадцять... Міс Берт не поверталася. Коли минуло 20 хвилин, Една подивилася на сидіння і відчула неприємний шок. Валізи Міс Берт не було. Една більше не могла стримувати хвилювання. Оскільки баронеса спала, вона звернулася до інших пасажирів. Хоч вона й була найгіршим лінгвістом у світі. Вона хоробро спробувала заговорити трьома європейськими мовами – «оу ладаме», «во із дідаме», «де дама». Вона доповнила свої зусилля пантомімою, вказуючи на порожнє місце міс Берд, але пасажири знизали плечима і відвернулися, показавши, що вони не зрозуміли. Оскільки їхні обличчя залишалися безмовними, Една вирішила з'ясувати, чи не перейшла місберт Берт в інше купе. Однак наймовірніше цього не сталося, оскільки поїзд був переповнений. Една справді хвилювалася, рухаючись уздовж коридору, що погойдувався, розтовхуючи тих, хто стояв, і заглядаючи в кожне купе. Її блукання... Нагадували пошуки голки в копиці сіна. Вона пройшла весь поїзд, зокрема, обидві вагони ресторани, в яких чоловіки пили й курили, але не виявила навіть сліду мізберт. Зі зростаючим почуттям небезпеки, вона повернулася у своє купе. Баронеса, як і раніше, спала. У розпачі една вирішила розбудити її. При цьому вона чула обурені зітхання інших пасажирів, немов вона здійснювала святотатство. Баронеса розплющила очі з виглядом обуреної королеви, але Етна була занадто схвильована, щоб вибачатися. – Де англійська леді? – крикнула вона. – Яка англійська леді? – запитала баронеса без найменшого акценту. «Міс Берд, вона сиділа тут». «Не розумію, на цьому місці нікого не було». Ведне все захиталося перед очима. «Вона була тут, ми ходили разом пити чай». «Ні», – наполегливо сказала баронеса, хитаючи головою. «Ви помиляєтеся, тут не було жодної англійської леді, крім вас». Почуваючись, наче в поганому сні... Една опустилася на сидіння, тоді як потяг продовжував їхати. За вікном почали згущуватися сутінки, але Една відчувала лише безлуздий хаос. «Або вони збожеволіли, або я, – подумала вона, – міс Берт не було? Вона мені наснилася? – Ні, вона була такою ж реальною, як я». З батьками і Рафом. О, Боже, як жахливо бути такою безпорадною. Мені треба подумати. Раптом вона схопилася в пориві марної діловитості. Я повинна щось зробити. Ледь усвідомлюючи свої дії, Гедна почала заново обходити поїзд. Але тепер вона зрозуміла, що є предметом здивування і цікавості. У всіх купе... На неї дивилося безліч облич. Увійшовши у вагон-ресторан першого класу, вона почула оксурський акцент. Зрозумівши, кому саме він належав, вона звернулася до всіх. «Будь ласка, тут є англійці». На запитання засмученої симпатичної дівчини відгукнулися двоє. Хоча один із них, мабуть, вважав лицество простою формальністю – він був високим, худим, схожим на вченого, і справді він був університетським викладачем іноземних мов. Другий був молодший і недбаліший, зі скуйовдженим волоссям і зухвалими синіми очима. Англійська леді, міс Берд, зникла з поїзда, тремтячим голосом пояснила Една. Мені сказали, але це нісенітниця. Я дуже боюся, відбувається щось дивне, а я не розмовляю їхньою мовою. І поки вона це вимовляла, вона помітила високого сивого чоловіка, лисого як стерв'ятник, який дивився на неї пронизливим поглядом. Ви можете взяти себе в руки і зробити коротку заяву, запитав професор. Його холоднокровний голос заспокоїв її нерви і спонукав викласти ситуацію в кількох словах. На щастя, професор їй повірив. Він одразу став виглядати серйозним. «Це потрібно розслідувати», – промовив він. «Ви можете показати мені, де знаходиться ваше купе?» Легковажний юнак пішов за ними і спробував підбадьорити Едну, поки вони пробиралися через переповнений коридор. «Моє прізвище Кар», – сказав він, – «занадто довге для запам'ятовування. Краще кличте мене Джон Майкл Пітер, як усі інші. Я інженер і теж розмовляю різними мовами. Вважайте мене другою скрипкою». Під Бадьоріва, підтримкою співвітчизників – Една розраховувала на щасливий результат, входячи в своє купе. Баронеса говорила з лікарем, який знову наніс їй візит. Однак вона поблажливо вислухала професора. Здавалося, він перебуває у своїй стихії, займаючись офіційним розслідуванням і по черзі опитуючи пасажирів. Една подивилася на нього з посмішкою. Їй була неприємно вражена його байдужим обличчям. Хоча вона й не розуміла мови, було легко зрозуміти їхню жестикуляцію, негативне похитування головою. Поступово її довіра почала падати. Провідник, якого покликали в купе, додав сумяття і нерозуміння. Вона глянула на кара, але той лише скорчив гримасу. Її серце тьохнуло, і голова затуманилася. Не може бути, щоб усі ці люди брехали. Але вони заперечували існування місберт. Професор холодно глянув на неї. Ви робите надзвичайно дивну помилку. Ніхто з присутніх, у тому числі провідник, нічого не знає про даму, яка за вашими запевненнями зникла. «Ви вважаєте, я її вигадала?» – дико закричала Една. «Ми з нею разом пили чай. Тоді опишіть її, щоб я міг запитати офіціантів». До свого жаху Една згадала, що вона майже не дивилася на місберт. Більшу частину часу вона сиділа з заплющеними очима через дикий головний біль. Боюся, що небагато можу розповісти, пролепетала вона. На ній нема за що зачепитися погляду. Вона середніх років, абсолютно пересічна і безбарвна. Ви навіть не пам'ятаєте, висока вона чи низька, товста чи худа? Ні, але я пам'ятаю, що в неї сині очі. А що на ній надіто? У пориві осяяння запитав Кар. «Здається, твід». Через головний біль я майже не звернула уваги. «Саме так», – сухо підтвердив професор, – «причинно на слідковий зв'язок. Доктор розповів мені, що у вас був сонячний удар». Раптом Една збагнула, як переконати його. «А звідки доктор це знає?» – запитала вона. «Я розповідала про це». Тільки міс Берт. Кому ще я могла розповісти, якщо я говорю тільки англійською? Здавалося, професор задумався. Він почав протирати окуляри. Але доктор швидко заговорив. І на обличчі професора знову з'явився колишній недовірливий вираз. Вам стало погано на платформі? Баронеса там була і пізніше розповіла докторові. Це все пояснює, заговорив доктор зі скреготливим акцентом. Удар викликав у вас галюцинації, ви заснули, і ваша Місберт вам наснилася. Найгірше, що вона сама почала цьому вірити. Занадто багато свідчень спростовували її історію. Навіть доброзичливий кар не вірив у Місберт. У мене одного разу був струс мозку, розповів він Енді. І до мене в кімнату увійшов лондонський єпископ і зазвучав оркестр. Я бачив його так само ясно, як вас. Уявіть, що ви закриваєте очі, а потім прокидаєтеся, і сон зникає. Една неохоче кивнула. Вона прикрила очі, слухаючи шум